Корона мусить прикрашати твою голову і присягайся цим небом, коли на те буде Божа воля, ти матимеш її. Дарина щасливо сміхнулася, милуючись прекрасним обличчям коханого, яке сяло натхненням та нараз спохмурніла. Так ти маєш рацію, промовила вона уривчастим голосом. Мені не можна тут залишатися, та коли вже так судилося, вези мене куди хочеш, тільки не в Київ, не до батька. Чому не до батька? Там на мене чекає ще гірша небезпека. Батько хоче мене силоміць віддати за російського полковника. Відвезуть у Москву. Тебе силоміць? А обличчя найде потемніло. О ні! В такому разі я не відпущу тебе. Я тепер не віддам тебе нікому. Але ж куди? Куди? У Матронинський монастир. Там я все-таки буду в центрі боротьби, і не сидітиму, склавши руки, а доглядатиму поранених, недужих, немічних. Там уже ніхто нічого не подумає, і все ж я буду ближче до тебе. Чудово! Тобі там нічого не загрожуватиме. Монастир добре укріплений, залишено військо, я присилатиму туди вісті, а коли дозволить час, сам прилітатиму до коханої. Отець Мельхіседек дуже любить тебе, і вся братія теж». Захоплені своєю розмовою, Дарина і Найда не помітили, як підійшов Петро. «Батько Атамане», – промовив він голосно. «Піймали двох лядських шпигунів. Що накажеш робити з ними?» Найда швидко обернувся до Петра. Обличчя його відразу стала суворим. Чинили їм допит. Хотіли були, та вони просять, благають, щоб привели їх до Атамана. Навіть плачуть. Дивне щось, а втім розмовляють по-нашому. «Ведіть», – коротко звелів отаман. За кілька хвилин до того місця, де сиділи Найда й Дарина, підійшли Деякон і Неживий, а за ними, оточені козаками, серед котрих був і Петро, якісь два невідомі в мудирах польських жовнірів. Побачивши Найду, спіймані жовніри пали йому до ніг. «На Бога, пане Атамане! Злянься!» – зарепетували вони, простягаючи до Найди руки. А, свої запроданці ляцькі, з призивством кинув отаман, якому панові продали душу. Служимо у коменданта Грудського замку. Куди прямували? У Київ з паперами від коменданта. Певно просити російських фіск для втихомирення гайдамаків? Ах, ви негідники, запроданці підлі, гнівно вигукнув отаман, як тільки земля вас здержить на лоні своєму. «Спалити їхні папери, і самих на шибеницю порадив неживий. Смерть їм!» – гукнули козаки. «На Бога!» – закричав старший із жовнірів, кидаючись до Найде. «Хоч вислухай одну хвилинку. Якщо ти присудив нам смерть, то ради Христа, хоч перейшли б Переяслав цидулку. Я заприсявся спасінням своєї душі доставити її туди, і коли не виконаю присяги, Господи, що буде зі мною?» У голосі полоненого було стільки щирого розпачу, що Найда Мимохід зацікавився його словами. «От кого ж ти віз цедулу, Переяслав?» – уже м'якше спитав він. «От колишнього ігумена Матронинського монастиря, отця Мельхіседека. От привели б на влади, які скрикнули всі вражені цими словами. Де ж він? Чому тобі доручив вести цедулку?» У голові найде нараз ворухнулася підозра – Ану, стривай, давай лишень її сюди. Звелів він жваво. Жовнір слухняно скинув з голови шапку і, розпоровши підбивку, витяг звідти складений у четверо клаптик паперу і передав його найді. Один з козаків кинувся до вогнища, що горіло поблизу, і приніс головешку. Атаман розгорнув цидулку. Усі замерли в напруженому чеканні. На сірому клаптику паперу Якоюсь сірою рідиною було написано, а скорше надряпано кілька слів, незважаючи на перекошені ледве видні літери, найда відразу ж упізнав руку Мельхіседека. Владико, святий, прочитав він уголос Тяжко страждаю, смертельно хворий, у кайданах жорстоких, віддаю Богові Дух свій. Крик жаху, обурення й розпачу прокотився у натовпі. «Владика у кайданах! Святий Боже, як же це сталося?» – вигукнули разом Дарина, а за ними й решта. «О, Господи праведний! Як сталося? Те я сам бачив. Вони, слуги проклятого Мокрицького і митрополита Унігадського, привезли його до нас такого, що не можна було дивитися без сліз».